a igreja deve estar com as suas portas abertas, certo? mesmo no frio, né? no frio tem que fechar um pouquinho é uma maneira figurada da gente dizer que a igreja tem que ser receptiva os nossos cultos são cultos abertos para que as pessoas é, venham, participem ainda que não compreendam tudo o que acontece aqui ainda que elas estejam vivendo numa outra realidade Mas a Igreja tem que ser, nesse sentido, aberta às pessoas. Por outro lado, a Igreja, no sentido espiritual, ou seja, aquilo que a palavra Igreja realmente significa, o corpo de Cristo, os crentes, os salvos, este ambiente chamado Igreja, ele não é tão aberto assim. E espera-se, espera-se das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, algo adequado ao Deus que os chamou ao Deus que os resgatou cabe uma pergunta nesse sentido será que o temor a Deus é algo opcional para a igreja eu já não tô mais falando da igreja no sentido do prédio o funcionamento que tem aqui a atividade da igreja a gente confunde às vezes a igreja com as atividades da igreja mas a igreja no sentido do conjunto de pessoas o grupo de pessoas salvas será que para nós é opcional temer a Deus? eu posso temer a Deus ou não temer? será que existe essa opção pela palavra de Deus? nós estamos acompanhando o início da igreja bem o início e isso nos dá muitas pistas de como Deus implantou a sua igreja no mundo e o que, e o que ele construiu naquele início. Deus teve uma participação especial, vamos dizer assim, no início da igreja. Não é que ele não esteja participando mais, mas é que naquele naquele início Deus estava plantando, é, colocando os alicerces da igreja. Então tem muitas coisas importantes para a gente observar. E da última vez que a gente olhou para isso, nós vimos que Ah, daquela multidão dos que creram Lucas, o escritor, nos explica Que daquela multidão dos que creram Ninguém considerava nada propriamente seu Eles repartiam os seus bens ah, As pessoas que que tinham muitas coisas lá E o que era uma uma distorção da própria lei judaica E até pela expectativa que agora eles tinham Pelo retorno iminente de Jesus Cristo E o que, que eles faziam? Eles diziam, não, tá... Estamos errados. Iam lá, depositavam aos pés dos apóstolos. Então, à medida que cada um tinha necessidade, recebia é, dos apóstolos. E o homem é destacado nessa, nessa narrativa. Barnabé, o melhor, José, né? José, que nasceu lá em Chipre, que era um levita, e que recebeu o apelido de Barnabé, ou seja, o encorajador o confortador, o consolador muito bem, este é o ambiente que tá acontecendo Lucas nos deu uma descrição de como as coisas estavam acontecendo na igreja e é justamente nesse contexto, nesse momento em que as coisas estão caminhando parece a perfeição mas aí acontece o primeiro problema o primeiro caso de pecado registrado na igreja, aliás Eu creio que não por acaso é a primeira vez que Lucas descreve o grupo dos discípulos como igreja. É a primeira vez que ele usa a palavra igreja no texto que ele escreveu. E Isto não me parece, não me parece uma coincidência. Muito bem, eu queria que nós então abríssemos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 5, vamos ver o caso que Lucas vai nos relatar, Atos capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Um homem chamado Ananias, lembre-se que não é o mesmo Ananias que a gente vai ver daqui a um tempo, tá esse aqui é um outro Ananias. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder o que o levou a pensar em fazer tal coisa você não mentiu aos homens mas sim a Deus ouvindo isso Ananias caiu morto grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido então os moços vieram, envolveram seu corpo levaram-no para fora e o sepultaram Cerca de três horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles... A levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Deus exige temor em sua igreja temor não é opcional e quando há indícios de falta de temor isso deve ser tratado e quando a igreja não trata Deus acaba dando um jeito nós vemos que Deus agiu de uma forma bem especial aqui então vamos, vamos olhar para esse exemplo, para esse caso da necessidade do temor na igreja, como é que o temor na igreja se tornou algo prioritário naquele momento, como é que Deus mostrou que o temor é algo que não é opcional. Eu queria então que nós víssemos passo a passo, pelas atitudes deste casal, Ananias e Safira, como Deus demonstrou a necessidade de temor. Primeira atitude que nós vemos aqui é a simulação de espiritualidade. Os primeiros versículos, ou seja, o versículo 1 e o versículo 2, nós vemos uma descrição do que Ananias e Safira fizeram. O que eles fizeram? Eles também venderam uma propriedade. Por que também? Porque o texto anterior já tinha nos dito que as pessoas estavam fazendo isso. Quem tinha bens a mais... Estava vendendo e estava depositando dinheiro aos pés dos apóstolos. Algum problema até aqui? Nenhum problema. Nenhum problema. Versículo 2. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Pergunto novamente, algum problema aqui? reter parte do dinheiro ele era obrigado a levar todo o dinheiro não. não tinha alguma regra os apóstolos tinham colocado alguma regra que tinha que levar todo o dinheiro aliás, tinha que vender propriedade? era regra? não, não tinha então tem algo errado acontecendo aqui porque Pedro desmascara o erro então a gente tem que perceber que o que tá acontecendo aqui na verdade é uma simulação Quando eles estão vendendo a propriedade, parece que eles estão fazendo igual aos demais. E quando eles levam parte daquele dinheiro para os apóstolos, parece que a devoção deles, que a motivação deles é a mesma dos demais. Mas só parece. Eu quero que a gente preste atenção numa coisa. Não podemos pegar esse texto, jamais... E entender isso aqui como um, um, a, rele, a relevância desse texto, a importância desse texto está na questão de contribuir mais ou contribuir menos. Quem dá tudo é abençoado, quem retém é amaldiçoado. Não é disso que o texto está tratando. O texto está tratando de um problema de caráter que a pessoa tem na maneira como ela se apresenta, na maneira como ela finge fazer alguma coisa. Espiritualidade, naquele momento, parecia ser vender alguma coisa e entregar para os apóstolos. Isso parecia ser o sinal de espiritualidade, mas a espiritualidade não estava em fazer as coisas. E Deus começa aqui, através do apóstolo Pedro, que é a autoridade ali, a mostrar para a igreja que as coisas não funcionam assim. Não adianta nós procurarmos transmitir para as pessoas uma aura de espiritualidade. As pessoas podem se impressionar bastante com isso. Mas, sabe, o ser humano ele tem essa tendência. O ser humano gosta de aparecer. Ele gosta de parecer alguma coisa. Ora, se na igreja se faz determinadas coisas, então se eu fizer coisas parecidas, imitando aquelas pessoas, então eu vou eu vou ganhar alguma coisa com isso. Eu vou parecer igualzinho aos demais. Eu vou parecer não espiritual quanto os demais. Mas espiritualidade não tá nessas coisas. Tem muita gente fazendo muita coisa por aí. Fazendo coisas boas pelo mundo inteiro. Agora na igreja, e quando eu falo na igreja, agora eu tô me referindo ao corpo de Cristo. Na igreja, as coisas têm que ser feitas com temor a Deus Ananias e Safira fizeram um acordo Vamos reter parte do dinheiro E qual foi o problema aqui? O que foi desmascarado por Pedro? Nós vamos ver em seguida A questão É que quando há temor na igreja Você evita A devoção fingida A espiritualidade de fachada Então, nós temos que, sempre e sempre, não só falar do temor a Deus, mas a nossa vida tem que ser uma vida de temor. Se nós não tememos a Deus, nós criamos um terreno fértil para que qualquer devoção pareça devoção de verdade. É por isso que tantas vezes as pessoas confundem as expressões externas internas, a maneira como as pessoas muitas vezes fecham os olhos e balançam as mãos, a maneira como as pessoas muitas vezes fazem as suas orações, são aquelas orações cheias de palavras bonitas, elas são recheadas de um sentimento, de uma coisa assim, porque isso parece espiritual mas quando não há temor isso é perigoso e Deus não se agrada disso, Deus exige temor ele não tá dando opção se você quiser me adorar com temor tudo bem se você não quiser me adorar com temor, tudo bem também, eu aceito tudo não, não é assim com Deus E nós vamos ver agora nas palavras de Pedro As razões que estão envolvidas aqui E aí nós temos mais um lado da atitude de Ananias aqui É a busca de proeminência Desculpa essa palavra, tá? Mas é que eu não achei outra melhor Proeminência é alguém que se coloca em destaque É uma pessoa proeminente Ele está ele, ele é diferenciado Ele não é como os outros. Olha que interessante as palavras de Pedro. Versículo 3. Depois que Ananias compareceu com o seu dinheiro lá, Pedro perguntou para ele, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Que coisa interessante. Não é a primeira vez na palavra de Deus, e não é a última vez, que nós vemos Satanás envolvido com esse desejo de importância do ser humano. Ele é especialista nisso. Como ele sabe que o ser humano gosta de aparecer. Como ele sabe que o ser humano aprecia isso. Aliás, ele mesmo foi vítima disso. E foi isso que causou a sua, a sua queda. É por isso que Paulo diz para Timóteo, Cuidado, cuidado, não escolha pessoas para a liderança da igreja que sejam imaturas, para que eles não incorram no pecado de Satanás e se ensoberbeçam, se tornem soberbos. Agora veja, veja o que, o que Pedro com muito discernimento, e não duvide do discernimento de Pedro aqui, porque ele vai da mosca, ele é certeiro, ele sabe exatamente o que ele tá falando. Ele diz, Satanás encheu teu coração Por que, Adonias? Agora, além da, da influência maligna Tem algo lá dentro Essa história de colocar tudo nas costas E tudo na conta de Satanás Não é correto O pessoal faz isso por aí O pessoal comete qualquer coisa É o diabo Vamos expulsar o diabo E tá tudo resolvido E aqui nem é um caso de possessão, hein? Você notou bem isso. se fosse caso de possessão, que Pedro tinha feito? Expulsado o demônio. O que até nos leva aqui a crer que Ananias até era convertido. Aliás, a maioria dos, dos comentaristas entende dessa forma. Embora a gente não tenha grandes pistas aqui, então eu paro por aí, né? A gente tem uma pista, a gente tem uma, uma, uma ideia aqui. Mas o que tá no seu coração, sabe o que que é? autoengano essa essa é a grande capacidade do ser humano se enganar, enganar a si mesmo, achar que aquilo, achar que aquele aquela importância, aquela importância de levar ali ser reconhecido, porque ele estava entregando um determinado valor que não era o valor, achar que aquilo ia dar para ele o destaque que ele precisava. Você lembra do comentário que foi feito sobre Barnabé? comentário que é feito não é porque ele deu ou deixou de dar alguma coisa Barnabé foi um homem querido na igreja Barnabé demonstrou que aquela sua oferta fazia parte de toda uma vida de generosidade a generosidade dele não era uma generosidade para dizer lá pessoal aqui está a minha oferta notem bem o que eu tô fazendo, vejam, estou dando atenção É, imprensa, tira foto aí, vou pôr nas redes sociais. Por outro lado, em nenhum momento a gente vê aqui que a oferta de Barnabé foi secreta. Não foi secreta. Ela tá aqui como exemplo, o exemplo de um líder que tá lá fazendo o que os demais faziam. Agora, ele mentiu conscientemente. Satanás não mentiu por ele. Ele mentiu conscientemente. Por que você fez isso, Ananias? Você mentiu ao Espírito Santo... e depois, lá na frente... veja que o Espírito Santo é chamado de Deus... por por Pedro, no finalzinho do versículo 4. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E isso é o que eu chamo de auto-engano. O auto-engano faz com que o homem... E aqui Satanás TV teve, teve a sua participação, porque Pedro tá tá dizendo isso para nós, então nós nós cremos no que ele tá dizendo. Se ele disse é porque foi mesmo. Satanás teve a sua participação, mas o que tá acontecendo no coração do homem aqui, ninguém sabe. Só eu e Safira é que sabemos. Ah, ninguém sabe, né? Pois Deus sabe. Exatamente o que tá acontecendo. Essa burrice espiritual, a gente sabe o que é isso. Isso é o pecado. O pecado que se originou daquele desejo de aparecer. O pecado que se originou por ver numa oferta legítima que ele podia fazer, de qualquer forma, como quisesse, se quisesse fazer, mas isso se transformou numa cilada, numa tentação para ele. Ele perdeu a perspectiva de Deus. Isso é falta de temor. O temor a Deus faz com que eu perceba claramente os seus olhos sobre mim. Aonde eu estiver, se eu tô vendo televisão, Deus está vendo. Se eu tô no computador, Deus está vendo. Se eu tô conversando com um colega de trabalho, de escola, vizinho, parente... Deus conhece cada palavra... Ele sabe de tudo aquilo que está se passando... mas o que o pecado faz? Se as pessoas não estão vendo... tudo bem... falta de... temor a Deus... temor a Deus previne... contra... essa busca por importância pessoal... quando nós tememos a Deus de verdade... A cada momento que a gente pensa em buscar uma proeminência... Porque certamente Ananias olhou olhou para Barnabé... Ele ganhou até um apelido legal... Poxa, quem sabe eu ganho um apelido desses também... Quem sabe eu ganho um nome bonito na igreja... Quando há temor a Deus... Esses desejos e essas ações de Satanás... Elas são abatidas... Como a gente diz são batidas no ninho, né como a gente costuma dizer, não que elas não venham, não se engane não pense que você, assim como eu, não pense que nós não temos sempre em nós a tentação de proeminência, e de alguma forma, de alguma maneira, em alguma situação, nós nos destacarmos, nós termos um papelzinho, uma participação ali de estrela. Não pense que nunca isso vai acontecer com você, em momento nenhum. Agora, por outro lado, se você teme a Deus, você está vacinado. O temor a Deus vai te ajudar nesse sentido. A última atitude que eu queria que a gente visse aqui em Ananias, na verdade, olhando um pouco mais para Safira agora, é a cumplicidade com o pecado. Quem nunca fez isso aqui na escola? Passar uma colinha? Lá nos Estados Unidos não fala colar, né? Aqui nós chamamos de colinha. Quem tem a resposta certa, passa para o colega. E quantas vezes você não viu a colinha rolando? Rolando solta. E aí o colega dá aquela piscadinha assim, né? Ó, Fica calado aí Tudo bem É aí que começam os problemas de corrupção É aí que começam os grandes problemas Depois a gente pergunta por que tem corrupto, né? Cumplicidade Sabe, quando uma pessoa peca, é ruim Quando uma pessoa peca, isso é, é terrível Mas sabe, quando você concorda com o pecado da outra pessoa Por favor, né? Olha o que acontece aqui Olha o versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Ouvindo o quê? O que Pedro falou. Caiu morto. O pessoal veio, pegou o corpo, sepultou. Aí eu pergunto para você, o que isso significa? Claro que significa, em primeiro lugar, a opinião de Deus sobre o que tá acontecendo. Deus está reprovando Ananias... A atitude dele, Deus está mostrando que aquilo que ele fez é exatamente errado e Pedro pergunta, inclusive para ele escuta, o dinheiro não era seu o terreno não era seu você não podia fazer o que quisesse dele, e você vendendo o terreno, não podia fazer o que quisesse, mas você preferiu não fazer isso, agora veja, Safira está envolvida em toda essa história, tá lá concordando com tudo Quando Pedro termina de falar, ele não diz assim, você vai morrer, você não vê nada dizer ele, ele não diz, agora agora esteja morto. Ele não fala isso, mas ele termina de falar e as palavras de Pedro são exatamente uma sentença de morte para Ananias. Isso acontece hoje em dia? Você já viu alguém agindo com falta de temor e buscando importância, buscando proeminência e ser executado por Deus? Porque não foi Pedro que matou ele não, hein? É, mas aqui a gente tem que lembrar, é um apóstolo. O que ele está falando vem diretamente de Deus. Não é como nós hoje. Esquece esquece tudo que você vê sobre os apóstolos da atualidade, porque eles não são capazes de combater a própria proeminência deles, próprio desejo que eles têm. Tanto é que eles se dão esse título para quê? Por que, que eles dão esse título para eles? Tanto é que as pessoas vão lá e dão seus testemunhos, Ah, eu fiz Eles nem vão atrás para saber. As pessoas... O... eles não querem saber se tá certo, se é mentira, se é verdade. Eles aprovam tudo. Ah, tinha um caroço aqui. Amém. Mas na igreja nascente, na igreja, quando Deus estava ali usando aqueles apóstolos, Deus tratou diretamente com isso. Agora, passaram-se três horas. E você deve, talvez, estar se perguntando. Nossa, mas por que levaram sepultaram tão rápido? E, e Safira chega e ela não sabe o que, que aconteceu. Havia um costume em Israel. Quando alguém era tido como morto por conta da ação direta de Deus, não tinha pranto. Porque normalmente as pessoas eram pranteadas. Você sabe que até eram contratadas pessoas, chamadas carpideiras, para ir lá chorar. Às vezes por falta de gente para chorar, tinha profissionais que faziam isso. Lá, a, a, a", ficava lá lamentando Mas quando a pessoa era claramente Executada por Deus Não podia fazer isso Plantear o que? Chorar o que? Então você vê que aqui O pessoal teve noção do que aconteceu O pessoal teve noção Terra logo Chega lá Safira Toda desavisada Deve ter feito uma chapinha no cabelo. Não é pra... Sabe como é que é, né? Agora é minha vez né de aparecer. Versículo 7. Cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou. Diga-me. Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? O que você vê aqui nas palavras de Pedro? Um homem severo. Disposto a a ver mais uma pessoa caindo ali na sua frente. O homem ah, começou poderoso, hein? Eu falei, ó, patatão, homem caiu ali durinho. É isso que você vê nas palavras dele? Eu não vejo isso. Eu vejo alguém longânimo aqui. Safira, fala a verdade. Safira abre o jogo. Foi isso mesmo? Não é uma oportunidade? é uma oportunidade. Eu vejo, eu vejo em Pedro aqui a ação direta de Deus. O Deus que dá a oportunidade. Mas é interessante como o coração do ser humano é obstinado. Porque uma coisa, uma coisa é você pecar. Você peca, eu peco. Nós estamos sujeitos a isso. A igreja não é lugar onde não há pecado, a igreja é o lugar onde o pecado é tratado. E a restauração, mudança, arrependimento É o modo como nós lidamos com as coisas Mas onde há obstinação que é obstinação? É diante da oportunidade Você continuar com a cara de pau De continuar fazendo aquilo que é reprovável E levar diante a mentira Respondeu ela No final do versículo 8. Sim. Foi esse mesmo. Até porque a mentira é complicada. Você mente uma vez... e depois você tem que fazer o quê? Sustentar a mentira. Porque é complicado mesmo. Você constrói uma história. Por isso é que é terrível a falta de temor. Pedro lhe disse... Por que vocês entraram em acordo? Por que essa cumplicidade para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido. Os rapazes trabalharam bastante naquele dia. Os moços, os jovens, jovens da igreja. Jovem tem que tem, tem que arranjar alguma coisa para eles fazerem sempre, não verdade? E aqui arranjou-se um, uma boa tarefa para eles. Vai lá, enterra esse cara aí. Enterrado é bem a palavra, né? enterrar para nós, aqui. a gente coloca na terra, lá eles provavelmente uma caverna, alguma coisa lá no chão. né E o que Pedro diz, olha, está vendo esse pessoal aí? ó Acabaram de sepultar o seu marido. E Pedro já sabia o que ia acontecer. E quer saber, eles vão, eles vão levar você também. E acabou de falar, para que não ficasse nenhuma dúvida. Às vezes as pessoas vêm com explicações, ah, não, isso foi uma coincidência. Ele sofrea do coração, Ananias sofrea do coração, porque os, os liberais, o liberalismo teológico é assim. Tudo na Bíblia, e o meio batista, tá sofrendo esse esse mal, né? Tudo na Bíblia é não é exatamente aquilo, você tem que entender sobre os avanços do conhecimento e blá blá blá. Mas se você observa as coisas com atenção, você vai ver que não tem nada disso aqui era uma grande oportunidade para o pessoal os liberar já da época, dizerem assim ah, vai ver que ele tinha algum problema no coração e na pressão do momento ali ele ficou tão abalado ah, claro, até eu morria desse jeito, olha a pressão mas para que não ficasse nenhuma dúvida também a sua excelentíssima esposa cúmplice do seu pecado morreu naquele mesmo instante, versículo 10 ela caiu morta Pés dele Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Quando Ananias morreu, no versículo 5 nós lemos, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E depois, no versículo 11, grande temor apoderou-se de toda a Igreja. Aqui é a primeira vez que Lucas usa essa palavra. Grande temor apoderou-se de toda a igreja. E de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Qual foi o resultado? Temor dentro da igreja. Talvez não era algo claro para o pessoal. Embora a gente já tenha lido lá atrás que havia temor. Lucas já tinha registrado isso. Mas... Com o crescimento da igreja, agora, parece que algumas pessoas não estavam entendendo isso muito bem. Então, era necessário lembrar o pessoal. Mas, é interessante que o registro de Lucas vai adiante. E de todos, de todas as pessoas em volta, todo mundo ficou sabendo em Jerusalém o que tinha acontecido. O que aconteceu com aquele casal lá? Os dois morreram no mesmo dia. Como? Como? eles faziam parte da, da comunidade lá, aquele pessoal lá que segue Jesus, os discípulos de, de Jesus, e eles fizeram lá uma uma combinação para levar uma oferta, mentiram lá, e o apóstolo repreendeu os dois, o repreendeu o homem ele morreu, repreendeu a mulher ela morreu também. A coisa lá é séria, hein? Será que Deus quer que a igreja seja vista como um, um clube... Onde tudo é aceitável? Parece que não Parece que dentro e fora da igreja Naquele início A notícia que chegou E o que as pessoas tiveram plena consciência É que deveria haver temor Aqui nós temos dois tipos De temor, né? Claro que tem dois tipos aqui Porque a Bíblia fala Temor no pessoal da igreja E temor no pessoal de fora o temor do pessoal da igreja é diferente é um temor que não me afugenta de forma nenhuma de Deus mas o temor de quem tá fora da igreja é olhar para a igreja e ver que ali Deus é temido é respeitado as pessoas que estão ali para render a sua devoção a ele, são pessoas que se elas não fazem sinceramente elas vão acertar as contas com ele não é mais uma organizaçãozinha como qualquer outra, porque ela pertence a Deus, porque é Ele que está construindo. Vamos fugir da falsa espiritualidade, temendo a Deus. Vamos observar nossa própria vida e ver naquilo em que nós, muitas vezes, adotamos um comportamento externo. Deus não quer isso. Deus quer o coração. Deus quer uma atitude interior. Vamos cuidar que o nosso coração jamais jamais se encha, ou por auto-engano, ou pela influência de Satanás, ou geralmente, como acontece, as duas coisas juntas. Nós tomarmos muito cuidado, prestarmos muita atenção. Onde é que vem aquela vozinha dizendo, escuta, você, você vai ficar por baixo? Você não vai receber nenhum crédito aí não ninguém lembrou que foi você que pregou tal coisa não ninguém lembrou que foi você que ensinou tal coisa ninguém lembrou que foi você que, que cantou bonito ninguém lembrou que foi você que levou aquilo para a igreja ninguém levou foi que, ninguém reparou que você fez tal coisa na igreja cuidado com essa vozinha e tema a Deus e por último cuidado com a cumplicidade nós não podemos ser cúmplices Safira teve a oportunidade, ela ela podia ter dito, é, tem tem mentira aí sim, Pedro, e eu não quero, eu não quero pecar contra Deus, você não precisa ser cúmplice do pecado, não importa se é marido, esposa, filho, pai, pecado, pecado é uma barreira, e que não existe uma regra que diga assim, você tem Você tem que cobrir os pecados, se a pessoa for, não. Você tem que tratar, claro que você tem que tratar primeiro com a própria pessoa, evidente, claro, claro. A Bíblia diz isso, mas tem que ser tratado e você não pode ser cúmplice. Deus exige temor em sua igreja, ele não é opcional. Se nós o temermos, nós vamos estar vacinados contra uma série de coisas que a gente possa temê-lo como vacina, e não ter que temê-lo pelas consequências de pecados. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ensinou a temer a Ti, o Senhor nos ensinou que o Senhor é grande, poderoso, o Senhor julga, o Senhor é santo, no Teu amor e na Tua graça, o Senhor se compadeceu de nós, E nos deu a salvação. Mas sabemos, Pai, que isso não não significa vivermos sem temor ao Senhor. Pelo contrário, agora temos o verdadeiro temor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra, na história da igreja, como as coisas foram tratadas lá no início, diretamente pelo Senhor. O Senhor deixou ali a Tua marca. Mais um sinal foi feito daquilo que o Senhor pensa, como o Senhor age, e como a igreja deve agir. Obrigado, Pai, pela vida de Pedro mais uma vez. Obrigado por esse esse homem que de pescador foi transformado nesse grande líder, cheio de coragem, cheio de discernimento, que se entregou nas mãos do Senhor e que o Senhor o usou de maneira tão evidente. Obrigado, Pai, porque o Senhor o usou para lidar com algo que humanamente poderia ficar encoberto. Oh, pai, o Senhor conhece o nosso coração, e senhor o Senhor conhece as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e nós não queremos ser como Ananias e Safira, não queremos bancar os estúpidos tentando enganar aos homens e, na verdade, tentando enganar ao Senhor o que é a verdadeira estupidez. Isso na verdade é enganar a nós mesmos. Então, Pai, nos ajuda a termos verdadeiro temor em tudo aquilo que fazemos. Nos ajuda, Pai, a não a não mascararmos, Pai, nenhuma espiritualidade, que a nossa devoção, as coisas que fazemos para o Senhor, fluam de uma devoção sincera ao Senhor. E quando quando estivermos quietos, não tivermos nada para dizer, que possamos nos calar apenas, observar, não procuremos, Pai, nos sobrepor, não busquemos uma importância pessoal, um destaque, por favor, Pai, sonda o nosso coração e nos ajuda a enxergar, porque o pecado é tão enganoso, tão sutil, o inimigo é tão astuto, que tudo isso pode nos enganar, nos ajuda, Pai, nesse sentido. E nos ajuda também a não sermos cúmplices do pecado, que não olhemos com boa vontade para aquilo que é errado, que embora tenhamos paciência, sejamos firmes, e diante da obstinação, não recolhemos. Possamos fazer como Pedro, dando oportunidade, mas não havendo arrependimento nos dá condições de agir corretamente. E assim, Pai, o temor do Senhor predomine e não seja algo que nos oprima, pelo contrário, algo que nos dá alegria e nos dá um viver mais próximos do Senhor e assim também demos mais fruto, temos mais resultados em tudo que fazemos como igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.